Ebben a pillanatban meghallotta, ahogy Gina kisasszony már a konyhában tesz-vesz. Legvárt főz vagy süt, mos vagy rezett tisztét, begyújt a kájhába, esetleg kisepri a hamut. Hana azt mondta, egész nap a boltban lesz bármi történjen is. Berta képtelen volt rá. Attól félt, hogy az ajánlattétel körüli izgalomtól megfájdul a feje, és nem bírt sem a könyvelése, sem bármi másra koncentrálni. Úgy döntött, elmegy és megmártózik.